‫שאתה יושב בבית? ‫-אז אני... זה גם מאוד נעים, ‫ואני גם אצטרך לעשות יותר מ-20 כן. ‫אבל בעניין הבעיות שאמרנו, ‫נקרא להן בשם כללי בעיה. כן. ‫אני לא ממש מצליח בכלל ‫להגיע לבית. ‫אני... אני ‫יותר רוצה שאני תגנה, ‫ואז שאני אוכל... ‫ איתן. ‫להתמודד איתן ולהפריד אותן ‫ממה שאני לא, זה, וזה אני, ‫כי אין אני. ‫אבל להפריד אותן. ‫לא, לא הבנתי. ‫מודה שלא הבנתי. ‫אני מנסה להפריד אותן, ‫שהבעיה, כמו שאתה אמרת, ‫הבעיה לא תהיה אני, ‫אלא שתהיה לחו"ל. ‫אני מזיז אותה... ‫ בה. להתמודד? לא להתמודד, אצלנו לא מתמודדים, אצלנו לא רבים, אצלנו לא מכסחים, אצלנו לא עושים שום דבר ולא מתמודדים, אנחנו מתבוננים. מתבוננים. אני חושב שאתה רוצה. לא. בסדר. זה חשוב. עכשיו, אתה לא מצליח להתבונן במחשבה? זהו, אז אני רוצה דווקא להיות ער לבעיה, לבעיות מסוימות שהן מאוד מטרידות אותי. כן. ובזמן ההתרכזות והנשימה, כן, אני רק מסוגל להגיע למצב שאני מודע לבעיה בצורה, אני לא, בכלל לא מסוגל כן. לחשוב על הפרטים של הבעיה. מצוין, זה כן. לא הזמן לחשוב כן. על הבעיה, תגמור את המדיטציה, תלך הבית, תזוז הצידה, תיקח עט וניע ותחשוב על הבעיה. המדיטציה לא נועדה בשביל להעלות <ש> בעיות <ש> ולפתור אותן. המדיטציה נועדה בשביל ללמד את עצמנו איך להתרכז בעצם. ולא, אם עולה בעיה אז היא עולה, אבל זה לא משימה שלנו. יש לנו מספיק כמעט 24 שעות בשביל בעיות, להתמודד איתן, מה שאנחנו רוצים. התפקיד שלי פה זה בין היתר גם למוסס את הבעיות האלה, אבל זה לחוד. אבל במדיטציה... כרגע כל מה שאנחנו רוצים ללמוד זה לבדוק מה קורה לנו בתוך הראש ולנסות להגיע לאיזשהו שקט שנובע מזה שאנחנו יכולים להחליט במה אנחנו מתעסקים וכרגע אנחנו מחליטים בגלל שאני אמרתי שאנחנו מתעסקים בנשימה אז זה המשימה, להתבונן בנשימה. קורה לנו שאנחנו לא מתבוננים בנשימה, לא קרה שום דבר, אנחנו נחזור לנשימה. אם לא נחזור לנשימה, אז נחזור אליה בפעם הבאה. אבל זה לא מקום שנועד לפתור בעיות. ואם מתקבל מתוך מה שאמרתי משהו כזה, זה לא מקום לפתור בעיות, לא. אבל, זה פרגע, כן. אבל זה יכול להיות מקום לדחוף את הבעיות למצב שהן לא תפריעו להן. או שהן באות או שהן לא באות. זהו, כשהן כן באות, דיברנו כן. על זה הרבה פעמים. כן. קוראים להן, מזהים אותן. נניח לבעיה. זה בעיה? לא, אני את זה אף פעם לא אמרתי. מחשבה. אני אף פעם לא אמרתי ש... מחשבה, זה דבר אחר. אוקיי. רק שנייה, כן. אוקיי, אז אני מזהים את זה כמחשבה. כן. באופן כללי גם? כן. ובעצם זה אנחנו מפרידים או בצורה כזאת שהיא מפרידה? אנחנו לא מפרידים, אנחנו מנשים... מנסים, לא בטוח שאפשר בהתחלה, לא להזדהות איתה. זה הכל. <coughs> עכשיו, לא אם, אם, אם לא עוזר ואתה כן מזדהה איתה, אז מה לעשות? אז בפעם הבאה או בעוד שנתיים. זהו, זה, לא, אני לא אמרתי, זה, הדברים האלה פה זה לא פראג' מהיום למחר. זה, זה, אנחנו יושבים, אנחנו מתרכזים, אנחנו מתבוננים. אנחנו מאוד מאוד רגילים שכשיש בעיה אז אנחנו מתעסקים איתה ומתבחבשים איתה ועוד פעם ועוד פעם ופה ושם זה ההרגל שלנו מרגל כזה לא יוצאים כל כך מהר אני אומר לכם שאפשר אבל אני לא אומר לכם כמה זמן זה לוקח כמה זמן שהמדיטציה שה זה סיטואציה שהיא אופטימלית בשביל אה, אה, להתבונן בדברים האלה מהצד, היא אופטימלית, אבל זה לא אומר שזה קורה מיד, זה, זה עניין כל אחד בצורה אינדיבידואלית ו, ואפילו, ו, ו, וזה גם לא עניין של אה, ככה או ככה, זאת אומרת אתה יכול בהתחלה טיפה, mm -hmm. לפעמים ככה, ואיזשהו מזווית עין אולי טיפה להציץ בה, ואז היא שוב פעם משתלטת, והיא נהיית כל ה-environment. דרך כדל... אגב, שאם אתה מתבונן היטב, אז אתה רואה שאחרי כמה זמן זה מתחיל לשעמם. זאת אומרת, היא חוזרת, והיא חוזרת עוד פעם, והיא עוד פעם. אם כל פעם אתה רואה אותה, אני אז... אתה, אז, אתה אז... לא, המחשבה, כן, הסוף כל בעיה, כן. דווקא הנשימה היא משלמת. נכון. המחשבה, כל פעם באה מחשבה אחרת. אה, אם זה מחשבה, אבל אני דיברתי על זה, אם זה אותה מחשבה. אם כל פעם באה מחשבה אחרת, אז זה דבר אחר, אבל אם זה אותה מחשבה, אז היא נמאסת באיזשהו מקום, ואז עולה מחשבה אחרת, אבל זאת היא כבר נעלמת. רגע, אבל הוא שאל קודם, רצה לשאול. לא רא... ‫אם היית אז okay. לא ראיתי אותך קטע בצד. Okay. ‫אז okay. כן, אמרתי... ‫יש מילה מרתי... אולי שמייצגת את זה, ‫וזה אבסטרקט. ‫להפוך את זה לאבסטרקט זה משהו לא מוחשי. ‫זאת אומרת, לתת למחשבה להפך, ‫לחכות אחרי הפינה. ‫אז יכול להיות שזו אפשרות, ‫אבל ו... הוועדה שלנו... Okay. <laughs> מנסים להסתכל על המחשבה ‫לא כאבסטרקט. ‫זה כן אבסטרקט, ‫אבל לא במובן הזה כמחשבה. זאת כן. אומרת, לא, כ... לא להתבונן על התוכן שלה, כן. אלא להתבונן כן. עליה כמחשבה. כן, כן. זה לא אבסטרקט, זה דבר מאוד מאוד מוחשי. נכון שזה... זה מטריד, כן. לא, לא, תמיד, כל מחשבה אצלנו אין, כל מחשבה היא מחשבה. אם אתה מתבונן, אם אתה מצליח, זה לא פשוט, אבל אם אתה מצליח לראות אותה כמחשבה, ולא כמחשבה x, <coughs> או z, כן. אז זה משהו בעצם שמופיע בפניך, בפני המודעות שלך. כן. ברגע שזה מופיע בפני המודעות שלך, וזה לא אתה, כן. אין לו כבר כוח בעצם, יש לו כוח הרבה יותר חלש. כן, מחשבה אחת יכולה לגרש מחשבה אחרת. מחשבה אחת יכולה לגרש מחשבה אחרת, כן, כן אבל אם אתה רואה את המחשבה כמחשבה, אז הייתה מחשבה א', באה מחשבה ב', אבל שתיהן מחשבות ושתיהן באות והולכות. ואין מחשבה אחת יותר חשובה מהשנייה. כן. כי בסך הכל שתיהן מחשבות. אנחנו לא רוצים אף אחד. אנחנו רוצים מה שיש. No. אנחנו לא רוצים לגרש אותן, אנחנו לא רוצים לדכא אותן, אנחנו לא רוצים שהם... לכסח אותם. אם הן באות, הן באות, אנחנו מסתכלים בהן. מתוך ההתבוננות יכול להיות שהן יאבדו את הכוח שלהם. אתה מדבר על שליטה. לא. לא. שוב. לא, לא, אוקיי. אני... אני, אתה אני מדויק. אתה מדבר על יכולת לשלוט על המצב. לא, או לא. לא אני אומר שמה שבא, כמו שאצל הילדים... ברוך מה שבא, מה שיוצא, אני מרוצה. אבל אני לא מזדהה. אתה יודע. אני מתבונן. זו הבחירה שלך. כן, זו הבחירה היחידה שיש לי. היחידה. בסדר, אני מנסה למצוא איזה מילים להשתמש שנסכים. כן, כן, אז אני אומר שוב, תסכים למילים שלי והכל יהיה בסדר. כן, אני מסכים. לא, אני מטיף להתבוננות. התבוננות. כן. במחשבה הגופה, אם על זה דבר מתחלף, כל פעם, נאמר, כן. אז אתה מזהה איזו את מחשבה מסוימת, אתה מזהה מחשבה שנייה, נכון? כן. העניין הוא שאתה מזהה אותה, כן. אתה רואה מה היא חושבת, ואתה אומר לה ברוך הבא, זאת אומרת, אני, לא... בצאת, כן. לא, אתה, אני מזהה אותה, ואני חוזרת לרשימה. כן. אבל אני יודעת שזו מחשבה א', ומחשבה ב', ומחשבה ג'. כן, כן, אבל בה"א את כבר תאבדי את הספירה. אני אתן דוגמה יותר פשוטה, לכאורה. קולות. אני יושב, ויש אמבולנס, ואחר כך יש משטרה, ואחר כך יש צפצוף של ציפור, ויש מישהו שפותח את האוטו שלו. עכשיו, אני יושב, אם אני נמצא בריכוז עילאי, אז אני לא שומע שום דבר, וגם אם תהיה רעידת אדמה אני לא אשמע אולי, אבל אם אני לא נמצא בריכוז עילאי, אני סתם נמצא כמו שכולנו נמצאים, אז יש כל מיני קולות. עכשיו, אם אני מצליח, אני לא מנסה להתעלם מזה, אני לא מנסה לדחוק אותו, אני גם לא מנסה שהוא יפסיק, כי הוא לא יפסיק, אלא אני מתבונן על זה. עכשיו, יש פה כאילו שני שלבים, שלב אחד יש קול, שלב השני אני נותן לקול שם, הרי אם אני אה, חי באוסטרליה אז אין משטרה, יש פוליס, <laughs> <laughs> נכון? <laughs> זאת אומרת יש קול מסוים שאני נותן לו שם, עכשיו גם שמה בכלל המשטרה נשמעת אחרת, יותר כמו אמבולנס, אבל לא משנה, אני כבר, אני יודע, אז אני כבר יודע, אבל אנחנו, אם אני מצליח, זה לא פשוט, זה תרגול, אבל אם אני מצליח להתייחס לזה כמו אל קול, אני לא מנסה שלא יהיה, אלא אני מתייחס אליו כמו אל קול, בשלב לפני שאני נותן לו שם, זה לא פשוט, כי בהתחלה באופן אינסטינקטיבי אנחנו אומרים, הנה, זה, זה, <אח> זה ציפור, <אח> כן? אבל <אח> אתם <אח> תראו שאם אנחנו נמצאים בשקט, אנחנו יכולים להתייחס לדבר הזה כמו אל קול. קול, אני לא מכחיש שהוא ישנו, אני לא אומר הוא מפריע לי, הוא לא מפריע לי, הוא נמצא. ואני שומע קול. עכשיו, בוא נגיד שאנחנו נמצאים ב... אנחנו יושבים בבית, לא כמו שלנו, יש מדרגות, ואני שומע מישהו יורד במדרגות. ‫עכשיו, אני לא שומע מישהו יורד במדרגות. ‫אני שומע איזשהו קול ‫שאני, שאני מפרש אותו. אותו כמישהו יורד במדרגות. ‫הרי זה יכול להיות גם ‫שאיזשהו אה, אה, אה, שמנדריק שם לנו טייפ ליד הדלת ‫ועשה שם קול של איש יורד במדרגות. ‫אני לא יודע. ‫אז אני שומע קול באופן אינסטקטיבי, ‫מתוך הרגל, ‫ואני יודע כבר וזה, ‫זה איש יורד במדרגות. ‫אבל זה לא איש יורד במדרגות, ‫זה קול. שאני אומר, זה קול של איש שיורד במדרגות. אותו דבר אה, אה, אה, אה, אמבולנס, או ציפור, או מישהו שמפעיל את ה, את ה... זאת אומרת, אם אני מצליח להתייחס לזה בצורה הכי... אתה אמרת אבסטרקטית, אז אני קורא, זה לא... זה בצורה הכי אחרא. גנרית שאני יכול, אז אני כבר... אה, אה, Ha, ha, בוא נגיד ראשית כל, המטען הרגשי של זה הוא הרבה יותר נמוך, כן? אם זה אמבולנס ואני, ליבי נחמר, אז אני אומר אוי ואבוי, מישהו נוסע ומה קרה וזה וזה. אם לעומת זאת זה ציפור, אז איזה יופי, הציפור מצפצפת, תראו מה זה. אם אני מצליח לנטרל את הדברים האלה, הכל נשאר כל, אבל אני פחות מעורב בו. ברגע שנתתי לו את השם, ‫אני כבר מפתח איזושהי גישה אליו, ‫וזה המטרה שלנו. עכשיו... הרווח... ‫מה? ‫הרווח הוא שקט נפשי או מה? ‫שקט נפשי, ואם אני מצליח, ‫לגבי מחשבה, ‫ובדיוק אותו דבר לגבי מחשבה. ‫נכון, למחשבה יש תוכן, ‫אבל אני יכול להסתכל עליה גם כמחשבה. ‫שוב, זה שלב יותר מתקדם, ‫אבל הוא אפשרי. אם אני רואה מחשבה, מחשבה ישנה, אין, אין מה לעשות, יש לנו פה מין קופסה כזאת שהיא מייצרת מחשבות ואם אני לא מאוד מאוד אה, אה, ממוקד בנשימה, אז המחשבות מתחילות לטייל, ישנן דרך אגב גם כשאני מרוכז במחשבה, בנשימה, אבל הן יותר ברקע ולאט לאט הן נעלמות אבל אם הן עוד לא נעלמו והן מופיעות בחזית, אם אני מצליח, אם אני מצליח לכנות אותן בשם מחשבה בלי להתייחס לתוכן שלהן, הן נמצאות, עלתה מחשבה ו... וזהו. אם אני לא בודק את התוכן שלה ‫אז אני לא יכול להתבייס ממנה, ‫ואני לא יכול לשפוט אותה, ‫והיא לא, יכול, לא יכולה ליבד. לכעוס לי, להכעיס אותי. ‫וככה בעצם אנחנו בסופו של דבר, ‫או באמצעו של דבר, ‫מורידים את האמפליטודה ‫של ההתרגשויות שלנו. Mm -hmm. ‫עכשיו, זה בדיוק כמו ש... אם אתה רואה בטלוויזיה שיש uh, הפגנות באיראן נגד השאה, זה דבר אחד, ואם יש הפגנות בתל אביב, זה, זה, זה, זה דבר אחר. זה הפגנה וזה הפגנה, נכון? אבל אליה אני מסוגל להתייחס בתור הפגנה, ופה אני צריך להחליט אם אני בעד, אם אני נגד, אם זה טוב, אם זה רע. אם אני מצליח להתייחס גם לזה בתור משהו כזה כללי, אז... ‫אני אתרגש פחות. זהו. ‫זה ה... Okay. המטרה של... ‫המטרה בעצם של okay. ה... Okay. ‫במקום okay. מסוים של המדיטציה. Okay. ‫הראשונה, כאילו. יש, ‫אחר כך יש גם מדיטציות ‫של תובנה וכל זה, ‫אבל בינתיים אנחנו ברמה של מדיטציה שנקראת שם אתה. שהמטרה שלה זה להגיע לשקט. בתוך השקט הזה, אחרי זה אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל קודם כל צריך להגיע לזה, וחשוב להסביר ולהזכיר שזה לא מטרה כשלעצמה, אלא אנחנו רוצים כמה שאפשר להביא את זה לחיים. בחיים. עכשיו, גם בחיים, כאילו מבחינה מסוימת זה יכול להיות אפילו קצת... יותר קל כאילו, כי אני, אני נמצא פה, כן? <laughs> אז אני שומע קול, בוא נתרגל שאני שומע קול, אני אומר זה קול. עכשיו ברור, אם, אם אני עומד בכביש ומגיע אליי אוטו ומצפצף, רצו שאני אתייחס לזה בתור צפצוף של אוטו. אבל אם אני יושב בבית, לא במדיטציה, סתם יושב בבית, ואני שומע מבחוץ איזשהו קול, אם אני יכול לתרגל, ולהגיד זהו כל, ועוד לא לקפוץ לאיזה אמבולנס ואיזה משטרה וזה זה. תרבוי. אם אתה מזהה את זה כאילו אמבולנס, משטרה, ואתה לא מתייחס לזה. זאת אמבולנס, משטרה, ויופי, זהו, אתה לא לא מתייחס לזה. ברור, ברוב הזמן אתה לא מתייחס לזה, כי אתה לא... אז זה בסדר. לא? הכל בסדר, אבל זה, אני, אני, לא. אבל זה, זה, לא זה תרגול, זה לא, לא, אליי לא, אליי. לא, לא, okay. זה כמו שזה, יש לך ביטוח, אבל זה לא של okay. <laughs> זה <laughs> בסדר, okay. אבל, אבל, אבל שוב, אני אומר, אני גם אומר שוב פעם, זה לא שאנחנו נאבד את היכולת להבדיל בין אוטו זבל ואוטו משטרה. No, no. אבל אנחנו, אם אנחנו מצליחים לראות את התהליך, אז זה עוזר לנו גם במדיטציה, זה יכול לעזור לנו, כי... זה מפקש את ה... נסימה עם המיקוד, זה מאוד מסכן אותי. מה? מה? המיקוד? כן, ההתמקדות של... למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל. קראתי על הרמב״ם שהוא למד מאביסן. ‫הרופא כן, הדגול. ‫-נכון. ‫עכשיו, שכחתי את השם הזה לחלוטין. ‫-כן. ‫אבל... ‫אני עושה אבל... לי לא מין גימנציה כזאת, ‫אתה יודע, אתם אומרים... ‫בגילים, אני אומרת, אסור לשכוח. ‫-כן, ופתאום... מותר לשכוח. ‫-לא, באמת. כל, כל, כל, כל, כל ברור. ‫-נהדר. כן. ‫ופתאום קורה לי דבר מאוד מעניין, ‫אמרתי לך את זה פעם אחרונה. ‫כן. <coughs> ‫כשאני במדיטציה ואני מתחילה ‫לאט-לאט לשכוח... ‫להתבונן מלמעלה. ‫מה שאתה סיפרת עד עכשיו ‫זה בדיוק מה שקורה לי. ‫יכול להיות אלף רעשים, ‫זה לא מפריע לי. ‫פתאום השם של אביסן חזר למה? כי גירשתי את הרעש. ‫כי אני מחפשת את השם הזה ‫מאז שלמדת אותנו על הרמב״ם. ‫כן. מבין מה שקורה פה? ‫ גם קורה, זה גם יכול לקרות. יושב בתוך המוח, ולאט לאט תוך כדי זמן מנקה הזה וזה שאתה מופיע. משתחרר בדיוק. כן, אבל זה זמן טוב לדברים האלה להשתחרר. ואני אומר שוב, יש גם לפעמים שבאמת עולה פתאום פתרון של בעיה. כן. אבל זה לא התפקיד של המדיטציה, זאת אומרת, זה המדיטציה בעצם, זה פתיחת מרחב שקט. א', לראות שאנחנו יכולים להיות בשקט. על פי רוב, כשאנחנו מתחילים את המדיטציה, אנחנו אפילו לא מאמינים שאנחנו מסוגלים להיות בשקט. אנחנו בטוחים שנגזר עלינו יותר גרוע מזה. בהתחלה אנחנו אפילו לא רואים את זה. אבל בהתחלה אנחנו מתחילים לראות, ואנחנו רואים שאנחנו כל הזמן חושבים. כל הזמן חושבים, 24-7, גם בלילה, אנחנו, יש לנו אולי חלק שאנחנו לא חולמים, כל הזמן. אז ראשית כל אנחנו את זה רואים. ואחר כך אנחנו מתחילים לראות שבין המחשבות ישנם מרווחים. ואת המרווחים האלה אפשר להגדיל ולהגדיל. ואז אנחנו גם יכולים להיות במצב שאנחנו לא חושבים. ולא צריכים כל הזמן לחשוב, זה לא חובה כל הזמן לחשוב. אם צריך לחשוב, תשב ותחשוב. אם אתה לא צריך לחשוב, אתה לא חייב לחשוב. אתה יכול סתם לשבת בשקט, <אח> <אח> לא קורה שום דבר. מה? לבהות. <אח> לבהות, mm -hmm. כן, אל, כן. בשביל זה הספורט הוא דבר פנטסטי. נכון, ספורט, נכון. מה שאתה עושה ספורט, אתה נקי בראש תמיד. אתה, אתה בכיוון של כמו נשיבה, אתה... בהחלט, בהחלט, בהחלט. כל דבר שאתה עושה ואתה, ואתה אבזורד בתוכו, זאת אומרת, ואתה נס, כאילו evet. נספג בתוכו, אתה, נכון. אז זה נותן לך שקט, בהחלט. Mm -hmm. אבל אנחנו רובנו רגילים שהדבר הזה קשור לפעילות. אני צריך לצייר, אני צריך לנגן, אני צריך לבנות, אני צריך לאדור, אני צריך לשיר, אני צריך לרוץ. להתפרנס. להתפרנס, כן. אבל, אבל, אני רוצה, אנחנו רוצים לראות, האם אפשר לעשות את זה גם בלי לעשות. זה הכסף. בלי לעשות? בלי לעשות. שזה יקרה מן הלאה? לא, לא. זה, זה. זה, זה המצב הזה, שהוא המצב של פלואו, שאנחנו בתוך ה... אליו אפשר להגיע גם בלי עשייה. בלי ספורט, בלי טוריה, בלי לשיר, בלי לקפוץ, בחבל, בלי לשוט בים, סתם. ‫מירי רבע, רגע, רגע, רגע, ‫אני רוצה לדבר. ‫-תיכנס לנוטראז. ‫כן, כן, אפשר, כן. ‫אז זה חשוב. ‫-אם האוטו מתדרדר? ‫נאותו כל העניין. ‫תן לו, מה הבעיה? ‫ תשמע את האמבולן שוב פעם. ‫ואז קטי צריך להקשיב. כן, כן, כן, זה עניין המחשבות, לצייר, המסמקדות, הייתי כן, רגע, חבר'ה, רגע, רגע, אה, גם אתה רצית לשאול, לא, בסדר, מי שבצד שלי הוא מסכן, כי אני לא אסתכל הצידה, אני קודם כל לא מסכן, לא, לא, בסדר, אני יכול גם להתבונן, הייתה לי רק הערה שהמחשבה היא משעממת. לא, לא, לא המחשבה. הנשימה היא משעממת. נכון. המחשבה יש לתוך... נכון, לכן בחרו אותה בתור הנושא של המדיטציה. זה דבר הכי תענוגי. בגלל שזה גורם לך ללמוד, כאילו בסופו של דבר, א', ליהנות מדבר שהוא לא מעניין. לא מרגש. אנחנו מחפשים כל הזמן ריגושים. אם נת... נתבונן טוב בנשימה ונגיע לזה שאנחנו נהנים ומגיעים לזה, אז אתה תראה שאתה לא צריך ריגושים בשביל... גם ריגושים יכול... היא לא בדיוק כל הזמן דה סעים סעים. אתה פעם מלמעלה זה למעלה, גם נכון, <עת> <עת> <עת> כן, <עת> אבל... היא חוזרת על עצמה. לא משנה, היא חוזרת בווריאנטים. בווריאנטים, כן. כשאתה רואה את זה כן. אבל זה נכון. זאת אומרת, לא... יש, יש מדיטציות שעושים על כל מיני דברים שכל הזמן רצים ומשתנים וזה, וזה וזה וזה וזה, אבל זה משהו אחר. זה מדיטציה שהעוגן שלה הוא דבר לא מעניין בהצדרה. כן. לא כן. כן, המחשבות הן כאילו... בטח. אלה דברים שמטרידים אותך, דברים שאתה... מ... אני חושב על מה אני צריך לעשות, איזשהם בעיות, איזשהם קונפליקטים, אז לכאן ולכאן, כל הזמן עולים הדברים האלה. כיביתי את הגז, לא כיביתי את הגז, כן, הנשימה בכלל לא משעממת, היא אומנם מונוטונית, והיא לא מעניינת, כן, אבל אין לי הרגשה שהיא משעממת, במקום שמשעמם זה שלילי. כן. טוב, אז עכשיו back to... של אלן וואץ. חזרה לשיעורים. אלן וואץ, לא... ספר של אלן וואץ. איפה? רגע, אני לא זוכרת את השם, של אלן וואץ, מ-1958. דפים סבובים ממש. כן? גבר ואישה? כן. היה לי, נתתי את זה לדוד, זה תרגום כזה קצת. יש ספר של שאני תרגמתי, כן? לא? נו, אז תראה, זה בלינק. זה באינטרנט. זה אנחנו בלבלים בין שנינו. כי התרגום ההוא הוא אנתיקטקסלע. כן, כן, כן, כן, הוא כתוב נורא. ראש אתם מתקומם לא, לא, את מדברת על אקרטולס. שהוא אלן וואטס. אבל יש שניים שדומים בשביל אלן וואטס? אלן וואטס. לא, לא, זה דבר אחד, אלן וואטס. יש לי פה, כמה ספרים שלו. כן. כן. המדף השני. אבל לא בעברית. בעברית יש רק אחד, אני נתתי אותו לדוד, כי דוד, הוא כל הזמן מתעסק עם אנרגיות וזה, אז רציתי להראות לו שגם אצלנו יש שיש אנרגיות גם בבוליזם? למה לא דיברת על זה אף פעם? כי זה לא מעניין אותי. דווקא זה ממש נראה לי אני יודע. דוד ואחר. מה אני אעשה? אני אביא את דוד פעם. לא, היה בכליל לא מזמן, אני שם איזה אנרגיות. הוא עשה אנרגיות בכליל. כן. לא, באדמה, באדמה. אדמה, טוב, אז אנחנו חוזרים לשיעור, זה היה תרגיל. המדיטציה. ו... אנחנו בגלגל החיים, ותסתכלו <laughs> מה מירי הביאה לנו, לא, לא, אל, אל תהיי, <coughs> רק שיסתכלו, אתם רואים, זה אורגינל כמעט? לא מ... כמעט, מ... לגמרי. לא, כן, זה נזירים, לא, בסדר, את זה אבל, זה אבל, בסדר. אבל, אבל, את יודעת, יש ספר שנקרא לקנות את הבודה, על מישהו שנסע לא, להודו, לנפאל, לנפאל, נכון. והוא הבין שה... ‫האמן המצטיין זה האמן שמעתיק הכי טוב. ‫אין להם שום שאיפה לאורגינליות, ‫הם צריכים להיות כמה שיותר ‫נאמנים למקום. ‫-לציור ההודי המניין. לזה התכוונתי, ‫זה יכול להיות בדרגה מאוד מאוד גבוהה. ‫ואתם רואים פה את כל ה... ‫זה אפילו עוד יותר מפורט מהשזה, ‫אבל אתם רואים באופן כללי ‫שיש פה שד שמחזיק... יש לו זנב ורגליים ו... ופה okay. עם גולגלות מעליו שמחזיק עיגול. העיגול הזה זה גלגל החיים. הוא מורכב מאחד, שניים, שלושה, ארבעה עיגולים קונצנטריים שבמרכז, אתם רואים, אני בקושי רואה, למטה יש חזיר, <ש> <ש> <ש> יש נחש, לא ליבו, לא ליבו, נחש ותרנגול. וזה שלושת הרעלים העיקריים שנקראים שהם התאווה, התשוקה, הפחד, השנאה והבורות. אחר כך יש את המעגל של הקרמה, אתם רואים, מצד שמאל יש אנשים שיורדים למטה בשחור ומצד ימין יש אנשים שעולים למעלה בלבן. כמעט, כן. אחר כך יש שישה, ששת העולמות שהם בעצם... אפשר uh, לראות. Uh, לא חשוב, אנחנו <אח> לא נכנסים לזה עכשיו. ובחוץ יש את הגלגל של 12 השלבים שאתם רואים, הראשון זה ליד השן הימנית של השד. זה מתחיל משמה. וזה איש שהולך עם מקל, איש או אישה, אני לא רואה מפה. זה... ואתה לא רואה מפה איך אנחנו. אתם, אתם לא מקו... צריכים לראות, אתם צריכים להאמין זה לי. הרבה <laughs> וזה היה הראשון, אם אתם זוכרים. זה, זה, זה משהו כזה, דומה לזה, כן? 아, כן, כן. וזה הבורות שדיברנו עליה בפעם הקודמת, וכתוצאה מהבורות נוצרת קרמה. ופה רואים איש, פה זה אפילו יותר ברור מאשר פה, איש, זה... כן, כן, אוקיי, כן. איש על אובניים, רואה. עם אובניים, כן. שעושה כדי חרס. כן. תסתכלו שם, זה, כן. זה, זה קצת זה יותר זה. ברור. כן. אין לך מקל ו... כזה. <laughs> <laughs> <laughs> ו... <laughs> ומה? ומה? ומה ובזה עסקינן. אוקיי. עכשיו אנחנו פה. אוקיי. אז רק במילה למי שלא היה בפעם הקודמת, שזה בעיקר יעל. מה כולנו לא היינו פעם קודם. לא, לא פעמיים. לא, למדנו הרבה. אז אני רק רוצה לדבר, אז ממש בקצרה על הבורות. נסביר שבעצם בבודהיזם בורות מתבטאת ב... נו, מי יגיד לי? עודף ידיעות. בדיוק, עודף ידיעות. הצרה שלנו זה לא שחסר לנו אינפורמציה, אלא שיש לנו אינפורמציה עודפת, ובעצם בורות זה השלכה של משהו שהוא לא נכון, על משהו שהוא קיים. והדוגמה הכי קלאסית זה החבל שאנחנו רואים עם ערב, עם ארבעים, בין ארבעים, ואנחנו חושבים שהוא נחש. החבל ישנו, הנחש הוא משהו שאנחנו מוסיפים לחבל ולכן אנחנו מאוד מאוד נבהלים. ובכלל בחיים שלנו, בסוגריים אני כבר אומר לכם, שאם אתם נתקלים בבעיה, רוב הסיכויים שהבעיה היא מדומה. פניקה. <גש> כן. <גש> כן. אז זה ממש ממש בקצרה, ו... מה שקורה בעצם, הדעות שלנו, <coughs> בקצרה, יש לנו שלוש רמות של ראייה, ראשית כל אנחנו אומרים על משהו שהוא קיים, אני לא מסביר עכשיו למה, אבל זה בבחינת הבודהיזם זה כבר טעות ואז אנחנו מצמידים לו ערך, אנחנו אומרים שזה דבר טוב, ואז בסוף אנחנו בכלל אומרים זה שלי והוא הכי טוב. ואם הוא שלי והוא הכי טוב, אז הוא גם יכול להיות לא שלי, כי מישהו יכול לקחת לי אותו, או שיכול להיגמר, או שיכול למות, או שיכול להישחק, ואני אומר שזה הכי טוב, ואז בא אליי מישהו אחר ואומר לי, תראה לי יש יותר גדול, ואז אני פתאום סובל. וכל הדברים האלה הם מבוא לסבל בעצם, והם יצירה של דעות. זה הדעות בעצם שגורמות לנו להכי הרבה סבל. ועכשיו, ועכשיו אנחנו מגיעים לקרמה. שנייה, אפשר uh, עוד? כן. כל הדברים האלה שאתה אומר, זה, זה שד שבמרכז, ורגשות שלילים, ורגשות עוכרים, ודעות uh, בעודף ידע, ובורות, וכל הדברים האלה, ‫ואתה קורא לזה גלגל החיים. ‫כן? ‫את החיים מרכיבים רק דברים שליליים? ‫תראה, ראשית כול, ‫את החיים מרכיבים גם דברים חיוביים. ‫אבל הם, לא, רואה... מופיע, אבל הם לא מופיעים בגלגל הנה, רגע, רגע, רגע, רגע. ‫אתה רוצה לראות? ‫ראשית כול, מצד ימין, ‫אתה רואה, יש קרמה חיובית. ‫הלבן הזה זה קרמה חיובית. ‫זה דבר אחד. ‫עכשיו, יש פה עולמות. אתה רואה? שישה עולמות. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא הנושא. אבל העולם העליון... אבל בבסיס זה שד, ומעליו כבר יש שלושה רגשות עוכרים, והם כבר בבסיס. נכון. נכון, זה בסיס הסבל. נכון, זה בסיס הסבל. אבל זה נקרא גלגל החיים? כן, כי ככה החיים שלנו. החיים שלנו מבוססים על סבל. בודה אמר, גנדן, כן, ב... אותך ב... מגנדן. בודה <laughs> אמר. ראשית <laughs> כל, מה שמניע אותך לפעולה רוחנית זה סבל. אם טוב לך, אז טוב לך, אין שום בעיה. טוב לך, אנחנו כולנו נעמוד בצד ונמחא כפיים, קדימה. אין לי שום בעיה עם מישהו שטוב לו, נהדר. אני רק שמח. זה גם תפקיד שלי להיות שמח בשמחתו של האחר. אבל אם יש לך בעיה, אז תפנה לפה. אם אין לך בעיה, בוא... בדברים טובים אל תטפל בכלים של בודהיזם. אין <coughs> <יש> שום צורך. <coughs> ת, ת, תטפח אותם, תשמח בהם, תחגוג בהם, תעלוז בהם, תחלק אותם אם אתה יכול, זה בסדר. הבודהיזם מטפל בסבל. עכשיו אמרנו, סבל זה סבל, לא דווקא סבל אקזיסטנציאליסטי כזה, שהורג אותך וזה. כל דבר שחורק לך בחיים, בבודהיזם נכנס לתוך הרובריקה <תראות> של סבל. משהו לא מוצא חן בעיניך, משהו אתה חושב שצריך להיות אחרת, משהו מטריד אותך, משהו חורק, משהו מצפצף, משהו לא הולך, משהו זה, ואז אתה מוזמן. ולכן, זה עיקר מה שהוא עושה. בודה, האמת הראשונה שלו, זה שהחיים מלאים בסבל. הוא לא אמר שהחיים זה רק סבל, אבל הם מלאים בסבל. ואת הסבל, אם אתה רוצה לפתור, יש לי, לי הצעה. עכשיו, שוב, אני רק חוזר לזה, יש פה את העולם של האלים, שזה אלה שטוב להם, הם מבסוטים. הכל על הכיף הזה, <coughs> הכל על העני, באמת טוב להם. ויש פה את ה... הר... אבל. אבל. שמעתם? אתם מכירים את השיר? את ההייקו הזה? העולם קטל. אכן, העולם קטל. קטל? קטל, כן. קטל ה... מוטל. העולם הוא, הוא... הוא... הוא... הוא... הוא... <עולם> כזה לא... <עולם> אי אפשר... <עולם> אי אפשר לחוש אותו. טל, כשעולה השמש, אז... קטע, קטע, קטע, קטע, העולם כטל, העולם כטל, אכן העולם כטל, אבל, זה אבל, כן. שמה למה זה אבל, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני אכנס לזה כי כבר אמרה לי, כי גם זה נגמר. אתה יכול להיות שמה, אתה יכול להיות מג"ג בריטניה, ואז הבן שלך, הבן שלך עושה לך קצרות. אני מורכת. לא, אבל הדבר המשמעותי של להגיע להערה, לא עם שמה. אי אפשר שמה. בדיוק זה, אבל. האהבה היא שהם לא יכולים... לא, כולם. לא, אבל זה במיוחד, כאילו, כי הרי את הכול נמצאים... מרוב שטוב לך. מרוב שטוב לך. כאילו, כמו שאומר שסבל, אז כאילו אתה יכול... כן, נכון. המטאפורה הזאת היא קטן, היא מצוינת. כן. מצוין. עכשיו השני, כן. ומקשים, השני, השני זה, לה... זה העולם שלה, השני של ה... שנקרא של הציטאנים, של אלה שהם, אתה יודע, מיליונרים כאלה נלחמים, יש להם כסף, אבל הם כל הזמן נלחמים, כרישים כאלה, אתה יודע, ביבי כזה. אוליגרכים. מה? אוליגרכים. אוליגרכים, אוליגרכים כן. כן. אז יש פה דברים שבינינו נחשבים, וזה העולם של האנשים, שהם, הם אמנם כל הזמן נבוכים, אבל... זאת אומרת, זה לא, בסך הכל יש פה אחד שזה גיהנום, שזה כמו שצריך, ויש את העולם של השדים הרעבים, שהם גם כן מאוד סובלים, אבל זה לא כשכל הזה נחשב ב, בעינינו, בעיני הבודהיסטים, בכל אחד יש צרה מאוד גדולה. אבל בעינינו, בגישה הנאיבית נגיד, זה בסדר. עכשיו תראה, גם יש חיים שהם כאילו לא פה ולא שם, הם... זה מה שנקרא פה עולם של החיות, זה מישהו שקם בבוקר, הולך לעבוד, גומר לעבוד, הולך הביתה, שותה כוס דה, מסתכל בחדשות, רואה את האח הגדול, והולך לישון, זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהוא לא סובל. הוא מותש. לא, אפילו לא. הוא לא מותש. אין לו מאבעים. כן. אין לו מאבעים, אבל גם אין לו... כן, אין לו שאיפות כן. אז שוב, רוב הסיכויים... ‫שהוא לא יבוא ללמוד בודיב. ‫בסדר, אין שום בעיה. ‫זה... ‫-אז יהיו טוב לאינטלקטואלים, בבסיס. ‫זה טוב למי שסובל. ‫-למי שסובל, שזה... ‫-ואינטלקטואלים סובלים מזה ‫שיש דברים שהם לא מבינים. ‫זה מה שמפריע להם, לא... ‫למי שמודע לסבל שלו, ‫למי שרוצה כן, כן. יש כאלה שסובלים ולא מודעים. ‫ או שהוא אומר, כאילו, זה החיים. ‫כן, ככה. Okay. טוב, okay. אז okay. גמרנו okay. עם זה או שלא? לא, לא, לא, think... לא, בסדר, לא, לא. <laughs> אז כאילו יש מצד אחד להפחית את הסבל ויש מצד שני זה מה שנקרא של... להגיע להערה שאנחנו בעצם רוצים להיות מאושרים. סיים סיים. אה, אין okay. דבר. הדרך, ההגדרה <laughs> של עושר זה חוסר <laughs> סבל. אתה מפחית. לא <laughs> איזשהו פאי אינדה <in> <laughs> ולא גן עדן ולא קשת בענן ובטח שלא הוליווד. לא כל רגע שאתה לא סובל, כן. אתה נחשב... אתה יכול ליהנות. אתה יכול ליהנות, כן. אתה פותח לך מרחב, כי ממה ליהנות יש כל הזמן. <coughs> רק צריך להיות את הפניות לזה. והפניות לזה נוצרת על ידי זה שאתה מפסיק לסבול. והטענה הבודהיסטית היא שמי שלא סובל, מאושר. לא צריך. <ש> מינימליסטי. אתה לא מקבל אולי, אבל מתחת לסטה המטרה של הבודהיסטים לצאת עם אתה לא אוהב את הגלגולים, אבל כעיקרון המטרה היא שככל שאתה צובר מריט וזה, אתה בסופו של דבר לא תצטרך לחזור חזרה לגלגולים של החיים ותצא ממעגל החיים. בסדר, כבר אמרנו, מי שמאמין בזה. לא, זה צריך להבין כאילו את הפילוסופיה, לא יכולנו להאמין בזה. אותי זה לא מעניין, כמו שדברים אחרים לא מעניינים אותי, אז אני לא מלמד את זה. כאילו למה השט הזה ישנו? יש לזה תיקין. יש לו מזוקיסטים ש... ‫הם אינים מהסבל שלהם. שלא יבואו לפה. ‫לא, אני ואם הם לא סובלים? ‫זה הם לא סובלים, אז הם סובלים. הם לא סובלים. ‫הם לא סובלים, כי... משני הצדדים. ‫תמיד יש סבל. ‫אז אנחנו ממשיכים עם ה... המורה הלאה, הזה, שתרגמת, שתרגמתי את הספר שלו, היה, הוא אומר שהוא כל הזמן היה פוגש אנשים, מסתובב מרצה ופוגש אנשים, ואומרים לו, כל פעם אומרים לו, לא, אבל הכל בסדר, מה אתה אומר, סבל, סבל, סבל, בדיוק מה שהיה עכשיו רפאל אמר. אז הוא אומר, נו יופי, נורא נו נו נו נו שמח, נו. הכל, הכל בסדר. כן, אבל... <laughs> ואז זה היה מתחיל. <laughs> <וכל> <laughs> פעם <laughs> זה היה <laughs> <קורה> כל פעם זה היה קורה לו מחדש, מה הספר הזה? לא, כי הסבל נשמע תנועה בומבסטית. נכון. אז אני אגדיר כבר? סבל לא בצורה הכי ברורה. לא, אבל זה, זה נכון. זה יכול להיות גם ג'וק קטן פה. לא, לא, לא. את יודעת בו. איך אני מגדיר סבל. <ש> <ש> הסיטואציה שבו אני חושב שהמצב צריך <ש> להיות אחרת <ש> ממה שהוא. הוא יכול וצריך. זהו. או שהוא צריך להיות אחרת, או שהוא יכול להיות אחרת, בזמן שבאמת המצב הוא כמו המצב. והמחשבה שלנו יכולה להיות אחרת, אבל המצב הוא מצב, ואם אני לא מקבל את המצב, אני סובל. ושבל בעצם זה מתח, מחשבה. ומתח זה, זה, סבל. זה סבל. זה מחשבה. זה כן. תוספת של מחשבה כן. על הסיטואציה, כן. כן. כן. כן, רק מחשבה. מחשבה. כן. אוקיי, אז אנחנו ביצירת קרמה. עכשיו, שוב, <laughs> אני, אם... אם אורנה רוצה להגיד לנו מה זה קרמה לפי הזה, אז בסדר, אני אין לי בעיה עם זה. לא, אני יודעת מה אתה אומר על הקרמה. מה? אני יודעת מה אתה אומר על הקרמה, בסדר. בסדר, את כבר היית אצלי בשיעור. בסדר. אני גם יודע מה את אומרת על הקרמה, זה גם בסדר. קרמה זאת פעולה שחוזרת על קארמה זה פעולה, הגדרה, okay. המילה קארמה בסנסקריט, וגם בפאלי וגם בהינדית, זה פשוט פעולה. יש משהו שנקרא, נגיד, יש הרבה סוגים של יוגה, אז יש באקטי יוגה, שבאקטי יוגה זה יוגה של דבקות, שאתה הולך לגורו ואתה עוזר לו, מקדיש את עצמך לגורו וכל דבר שהוא. ויש מה שנקרא אה, אה, נייה יוגה, שזה פחות או יותר מה שאנחנו עושים, זה בעצם יוגה של אה, אה, הבנה, שמתוך הבנה אתה רוצה להגיע לא. למטרה. יוגה של לא, מה זה יוגה? זה לא... יוגה המילה עצמה? כן. זה למשל... דיסציפלינה. דיסציפלינה. זהו. לא, יוגה זה חיבור. חיבור, בסדר, אבל זה, זה, זה, חיבור, זה המשמעות, שאתה... כן. ‫כן, אבל אהלן וואץ אומר ‫שזה כמו יוקס. ‫זאת אומרת, אתה מצליח, ‫אתה מסכים לשים את עצמך ‫בתוך איזשהו... ‫-זה דבר, זה... ‫כן, כן, כן, כן, בסדר, כן. הכוונה, כרגיל, ‫זה איזושהי דיסציפלינה. ‫אז יש בכלל את ה... את האסנה יוגה, שזה ממש לעשות את העץ ואת החתול וכל ה... את היוגה. את היוגה. מה? את היוגה זה נשימה, לא? לא, את היוגה זה התרגול הפיזי. בקיצור, לא משנה, בקיצור יש הרבה סוגים של יוגה, ויש מה שנקרא קרמה יוגה. וקרמה יוגה זה בעצם שאתה מקדיש את עצמך לשירות אנשים. זאת אומרת, אתה פועל לטובת אנשים, אתה... אוסף להם אוכל, או שאתה רוחץ אנשים מבוגרים, או ש... כל דבר שאתה שם את עצמך כשירות לאנשים, זה נקרא קרמה יוגה, כי זו פעולה, שדברים, שהם פעולה. אבל קרמה במובן של... אה, ובמובן פה, מה שאנחנו רואים פה בעצם, זה כמו שיש איזשהו חומר, שהוא חומר בלי צורה, זאת אומרת, זה חומר נגיד כאילו חמר, שהוא חסר צורה, ואנחנו עושים ממנו צורה, אנחנו עושים ממנו כד, אנחנו עושים ממנו, <laughs> ממנו צלחת, ובעצם, וה... וה... באופן בסיסי, זה בעצם מה שקורה, זה שבגלל הרגשות שנוצרו לנו מגלל הבורות, אנחנו הופכים דברים, אפשר להגיד שהם, זה אה, אה, קצת, לא מוחשיים לדברים מוחשיים. באנגלית יש יופי של מילה שנקראת reification. זאת אומרת, לעשות דבר, לעשות משהו. reification, זאת אומרת, זה גם מילה שאני לא הכרתי לפני זה. זה... לא, לא, לא, לא, לא, זה, הרי זה לא הרי הזה. אה, זה, אוקיי. זה, זה, זה, זה כאילו לגבש דברים. לעשות ממשהו שהוא לא דבר, לעשות ממנו דבר. ומה שקורה בעצם זה שהחיים, לפי הבודהיזם בכל אופן, זה זרם של אירועים, זה שטף של אירועים, שאין לו התחלה ואין לו סוף, ואין לו גם גבולות מסוימים לשום דבר. כל דבר זורם לתוך דברים אחרים, והדברים האחרים מתמזגים עם הדברים האחרים, ומסביב דברים משפיעים על הדברים האלה, והכל בעצם זה זרם אחד גדול ושטף של כל מיני דברים, ואנחנו, קשה לנו לחיות עם זה. ולכן מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו חותכים את הדברים בצורה שאפשר לנהל אותה. ו... אהלן וואץ יש לו יופי של סיור, רואים כזה, מין קשקוש כזה, שהוא לא כל כך ברור מה ועליו הטילו רשת של קואורדינטות, פשוט אה, קווים לאורך וקווים לרוחב, עכשיו הכל בסדר, בכל משבצת יש משהו שאפשר לטפל בו. זה מה שאנחנו עושים כל החיים. זה גם התפקיד של השפה בעצם. השפה היא מורכבת בעצם מפעלים ומשמות עצם, ו... אנחנו מתחילים להיות משוכנעים שבאמת החיים הם גם כן מורכבים מפעולות ומעצמים. עכשיו, אתם זוכרים שכבר כמה פעמים דיברנו על זה, שהחלוקה לעצמים היא חלוקה, אה, אה, לא רוצה להגיד שרירותית, אבל אפשר לחלק גם אחרת, וגם מאורעות, אתם זוכרים שדיברנו על זה, שאין בעצם מאורעות מוגדרים בעולם. מלחמת העולם השנייה, יש כאלה שאומרים שהתחילה בספטמבר 1939 כשהגרמנים פלשו לפולין, ויש כאלה שאומרים שזה התחיל כשצ'מברליין <מח> ויתר על צ'כיה, ויש כאלה שאומרים שהתחילה כשנגמרה מלחמת העולם הראשונה והכריזו על הסכם ורסאי, על כל הפיצויים שהגרמנים צריכים לשלם לגרמנים. יש כאלה שאומרים שהתחילה, כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה, אז בעקבותיה כבר באה מלחמת העולם השנייה וכולי. ומתי נגמרה מלחמת העולם הראשונה? אז יש כאלה שאומרים שכשברלין נכנעה, ויש כאלה שאומרים שכשיפן נכנעה, ויש כאלה שאומרים שזה המשיך במלחמה שקרה. הקרה, ויש כאלה שאומרים שעד היום בעצם. בקיצור, אבל הרי אי אפשר לחיות ככה, אז בסדר, אז נגיד מלחמת העולם השנייה התחילה פה ונגמרה שם, בסדר, החלטנו, אם אנחנו יודעים שזאת הגדרה, והיא הגדרה שנוצרה לצורכי נוחות, אז בסדר גמור, אין בעיות. אבל שנזכור שזו הגדרה, שזה לא, לא באמת, <אח> כאילו. <אח> ותיך <תכנתן> מדבר הרבה פעמים על זה שבעצם אין לידה ואין מוות. מה זאת אומרת אין לידה? מתי אנחנו התחלנו? האם התחלנו כשיצאנו? ‫לאוויר העולם. ‫האם התחלנו כשהיה חיבור ‫בין הזרע והביצית, או שהתחלנו כשהיה ניצוץ ‫בעין של אבא שלנו ‫כשהוא ראה את אימא שלנו? אולי זה היה... ‫ בדיוק, בדיוק. ‫יש באנגלית, From the sporm to the world. ‫כן, נכון. ‫אבל טוב, אז זה הגדרה. ‫אבל שוב... גם הוא אומר שלא צריך להגיד יום הולדת שמח, כאילו כשנולדת, על היום שבאמת נולדת, אלא happy continuation, mm -hmm. כי אתה ממשיך בצורה אחרת, היית כבר לפני זה בעצם. אז זה קצת יותר קשה לנו לקבל, אבל לגבי דברים שאנחנו לא ממש קשורים אליהם. עכשיו אומה גלגולים, לא? כן. ‫כן, גם כן, נכון, כן, כן, לא... כן. ‫יש על... כמובן אנשים שמתים ‫לפני שקוברים אותם. ‫נכון. ‫-נכון. ‫-הבעיה זה זה לא אבסולוטי. ‫נכון. ‫עכשיו, על מה אנחנו מדברים... ‫עכשיו, זאת אומרת, ‫הקרמה נוצרת מזה ‫שאנחנו בעצם עושים, נגיד, ‫מגבשים דברים שהם גמישים ‫או שהם זורמים ‫לכדי דברים שהם... קשיחים או, או, או, או מוצקים. עכשיו, בצורה היותר ספציפית ובצורה היותר שנוגעת לנו בעצם, זה הנושא הזה שכשאנחנו פועלים איזושהי פעולה, יש לנו בעצם שתי דרכים לפעול פעולה. יש לנו דרך שנקראת תגובה ויש לנו דרך שנקראת תשובה. או באנגלית זה נשמע, זה יותר טוב, כי זה ריאקשן או ריספונס. עכשיו, מה זה ריאקשן? כשקורה משהו ואני עושה את זה מתוך דפוס מסוים. אני יודע שכשמישהו, uh, לא יודע מה, yeah, מוציא good. לי לשון, אז אני מוציא לו לשון בחזרה. או כשמישהו מתעצבא, uh, מרגיז אותי, אני כועס. זה דברים, דפוסים ש, ש, שמובנים בנו. עכשיו, מה באמת חשוב להבין? שככל שאנחנו חוזרים על דפוס מסוים, הדפוס הזה מתחזק אצלנו. עכשיו, הדפוסים האלה, בעצם לא אנחנו המצאנו אותם. לימדו אותנו באופן בסיסי איך צריך להתנהג. אם מישהו לוקח לך את הצעצוע, אתה יכול ללמד את הילד שלך אם מישהו רוצה את הצעצוע שלך, תיתן לו, אתה יכול ללמד את הילד שלך אם מישהו רוצה את הצעצוע שלך, אל תיתן לו. וזה לא משנה מה, לימדו אותך, אבל לימדו אותך איך להתנהג בסיטואציה מסוימת. ובפעם הראשונה, שני הדברים האלה הם כאילו במרכאות טבעיים, בדיוק באותה צורה. זה בסדר, זה בסדר, אבל אם מלמדים אותך שככה צריך להיות, אז בפעם הראשונה שיעשה, שיקחו לך, שיבוא מישהו ויבקש את הצעצוע, אם לימדו אותך לתת אז אתה תיתן, אם לימדו אותך לא לתת אתה לא תיתן, בפעם הבאה אולי כבר לא יצטרכו ללמד אותך, אתה כבר תדע. זאת אומרת, אם בא מישהו ורוצה לקחת לי את הצעצוע, הוא לא יקבל אותו, בחיים לא. אם הוא לא ירצה אותו אולי אני אתן לו, אבל אם הוא רוצה, בחיים לא. אז זאת אומרת, וככה בעצם אנחנו מגבשים לעצמנו דפוסי פעולה. ככל שאנחנו חוזרים עליהם, בהתחלה הם כאלה די, חיוליים כאלה, די, אנחנו לא יודעים כן, לא, אבל מלמדים אותנו, ולאט לאט הם מתחזקים. עכשיו, כל פעם שאנחנו מגיעים לאיזושהי סיטואציה, אנחנו לא צריכים להחליט מה לעשות, מה שקורה זה, דבר ראשון, אנחנו מסווגים את הסיטואציה. האם זה דבר כזה, או שזה דבר כזה? האם זה דומה לזה שבא מישהו ומבקש מני את הצעצוע שלי? זאת אומרת, נגיד בא מישהו ומבקש ממני נדבה ברחוב, נגיד. אני יכול להחליט שזה כמו מישהו שרוצה צעצוע שלי שאני לא רוצה לתת לו, או שזה כמו מישהו שרוצה לי, לקחת צעצוע ואני כן רוצה לתת לו. אני מכניס את זה לתוך איזשהו דפוס שכבר קיים אצלי, לפי זה אני מגיב, לפי זה אני, אני אתנהג. עכשיו. אבל באוטומטית אתה מתכוון. כן, זה עושה לזה, כן, מטוח, כן, כמו כן. עכשיו כן, כן, ברור. אני לא מנתח, אני מתנהג מגיע. באופן אוטומטי. לא, ככל לא שאני לא מגיע. מגיע, מרבה יותר לעשות את הפעולה הזאת, המסלול, נגיד כאילו במונחים נאורופסיכולוגיים, המסלול הזה בתוך, בתוך המיינד שלי מתחזק. ואתם זוכרים, כבר דיברנו על זה לא מזמן, על הטיפת מים שנופלת ב... אתם זוכרים? היא זוכרת, מה לעשות? זוכרים, זוכרים. זוכרים, בסדר. אי אפשר להגיד שזה כל כך מוחשת, זה ציורי. אולי לא שמעת. אולי לא היית. נגיד שלא היית, בסדר. ויעל בטוח שהיא לא ידעה. זה אינפקט ידוע. כן. אז... ‫יש פה אה, אה, מישור אה, של חול, ונופל טיפה. ‫-אה, זה כן, כן. ‫אוקיי, אז כולנו יודעים. ‫בסדר. לא ‫-אז זה יוצר... יוצר נתיב. הנתיב כזה ש... ‫ועכשיו, ועכשיו, זה... ועכשיו, ‫מה שקורה זה ש... ‫-יש משהו אחר, זה כבר יעבור... ‫כן, מה שגם בסביבה, ‫שנופל, הוא לא בדיוק נופל שם, ‫אבל כבר, יש, כבר ש... יש, לו ש... יש... לו גרדיאנט, ‫אז הוא, הוא כבר יפול לשם, ‫וזה גם כן, ‫וזה עוד יחזק את ה... ידים, את ה... מייצים, ‫בדיוק. שם. ואז מה שקורה בעצם, זה שאנחנו נהפכים, לא נהיים לי להגיד לתוכנת מחשב, אבל לאוסף של אה, תגובות מותנות, וגם... ושוב, צריך לזכור, זה מותנה גם בזה שאנחנו גם סיווגנו את זה בתור משהו, זה לא באמת ככה, אבל, ויש גם דברים בכלל, נגיד שפעם היה מישהו שהיה בולי והציק לנו, ובין יתר התכונות שלו, הייתה לו תכונה שהוא היה הולך ככה עם רגליים ככה. יש אנשים <שית> כאלה שהולכים ככה, ככה, כן. נע, כן. נע, ומאז, <שית> כשאני רואה מישהו שהולך ככה, מבחינתי הוא כבר בולי. זה לא קשור, הוא יכול להיות הכי זיס שבעולם. <שית> אבל מבחינתי הוא... עכשיו, ברור שזה עוד לא סיבה שאני אלך ואני אתנגש איתו או משהו, בעיקר אם הוא גדול. אבל נוצר בי איזושהי, נוצרת בי כבר איזושהי ריאקציה מסוימת. וזה מה שנקרא ריאקציה, זה לא ריספונד. ריספונד זה אומר, קרה משהו, תעמוד רגע, תתבונן, תראה מה קרה, ואז תחליט איך אתה מגיב. עכשיו, אם יש לך תגובה שהיא תגובה מוכנה, אתה יכול גם להשתמש בה. זאת אומרת, זה לא שאומר שאתה רואה משהו ותעשה ההפך ממה שהתכוונת לעשות, לא. זה אומר, תסתכל, תראה מה המגוון של הפעולות שאתה יכול לעשות. ותעשה את הפעולה שמתאימה לסיטואציה הזאת, מתוך הבנה זה שוב. זה הרספון? כן. ולא הריאקציה. כן. <coughs> זה התשובה ולא התגובה, זה כאילו, <coughs> אז עכשיו, ושוב <coughs> אנחנו צריכים לזכור שזה גם <coughs> מובנה בזה שאנחנו סיווגנו את הסיטואציה בצורה מסוימת. זאת אומרת, יכול להיות שגם בצורה הכי נאורה הזאת, אני גם כן יכול להיות שטעיתי, <coughs> <laughs> תמיד יכול להיות, אבל לפחות <coughs> אני לא עבדתי מתוך רפלקס מותנה. עכשיו, מה קורה גם? חוץ מזה, אותם החריצים המפורסמים שנחרצו לנו בתוך המוח, דבר כזה, פעולה כזאתי, שלא ביצעתי אותה באופן אוטומטי, אלא שביצעתי אותה מתוך התבוננות ומתוך מודעות, היא כאילו סותמת טיפה את החריץ הזה. עכשיו, צריך הרבה מודעות והרבה פעולות, עד שאת חריץ לגמרי נסתם, אבל... אפשר לספר לה את הבדיחה על הטיבטים, על הבור. הבן אדם הלך ברחוב, ראה בור, נו מירן. נו תספרי מה, אם את יודעת איך תספרי מה. בן אדם הלך ברחוב, נפל לתוך הבור, אוי ואבוי, מה קרה לי, מי יציל אותי, טטטי, טטי, טטים, באים, מצילים אותו, יוצאים. ובחרת עוד הולך, הולך, הולך, בום, נפל לתוך הבור. איך זה קרה לי שנבלתי לאותו בור? הרי פשוט ידעתי שיש פה בור, למה נפלתי לתוך הבור? ביום השלישי, הוא אומר שהוא חושב על זה שיש בור, אבל עדיין הוא הולך ונופל לתוך הבור. מראש חושב. ביום הרגע פשוט מחליט שהוא הולך מרחוב אחר. אז זה הרעיון שאנחנו פשוט נופלים כל עשרה לבורות. מה? כן. <עכשיו, עכשיו, לדברים האלה קוראים בכל מיני צורות. בעצם <עכשיו> <עכשיו> מבחינתנו זה נחשב קונדישנינג, זו מילה שאני אוהב מאוד להשתמש בה, וזה בעצם התניה. זאת אומרת, אם אתה פועל לפי התניות, עכשיו שוב, כרגיל, אני מסייג את זה, כי בהמון מקרים בחיים, פועלים לפי התניות אין מה לעשות, זאת אומרת, אם אני רואה אוטו מתקרב אליי בכביש אז אני עולה על המדרכה בלי לבחון בדיוק מה התגובה mm. הנכונה וזה אני פשוט קופץ <laughs> למדרכה קונדישנינג <laughs> על הכיפאק אבל מוצדק לחלוטין. אבל בהמון מקרים יש לנו את הפריבילגיה אם אנחנו מודעים וזה בדיוק התפקיד של המודעות, התפקיד של המודעות זה לעצור שנייה ולראות. עכשיו ‫אני רגע מביא את זה שוב פעם למדיטציה, ‫גם כן. יש מחשבה. ‫התגובה, הריאקציה שלנו, ‫זה להיסחף איתה, ‫כי ככה אנחנו רגילים. ‫א', כי היא יותר מעניינת מהנשימה, ‫וב', במרכאות, ‫יותר חשובה מהנשימה, ‫וככה אנחנו רגילים. ‫אם אני מצליח שנייה לעצור, שנייה, לעצור, שוב, יכול להיות שאני אחליט ללכת איתה, זה גם בסדר, אבל זה יהיה מתוך בחירה, זה יהיה מתוך מודעות, וזה כבר דבר לגמרי אחר. כי בפעם הבאה שהיא תבוא, יהיה לי עוד יותר קל להבחין בה לפני <coughs> שהיא גוררת אותי. וככה אנחנו לאט לאט לאט לאט מחזקים בעצם את היכולת שלנו להחליט מה אנחנו רוצים לעשות בהצעה הבאה. ואין פה איזה שהם, אה, יש ב, בשמונת הנתיבים של הבודהיזם, יש מה שנקרא right action, פעולה נכונה, וזה לא איזה שהוא אה, אה, תרי"ג מצוות, שככה צריך לעשות, ככה צריך לעשות, במקרה כזה צריך לעשות ככה, במקרה כזה צריך לעשות ככה, לא. זה ההנחיה הכללית של לעשות את הדבר שמתאים לסיטואציה ולעשות אותו מתוך מודעות, זה מה שחשוב. אז שוב, אני חוזר, ההגדרה של קרמה זה פעולה, אם אנחנו, הפעולות שלנו על פי רוב הן בתוך, אם אנחנו יכולים, זה לא פשוט, אם אנחנו יכולים בצורה כאילו האידיאלית, זה לחיות עם השטף, לחיות עם הזרם, לא לעשות מ... מהתרחשויות, מ... לא לעשות מהם מאורעות מוגדרים ולא לעשות מדברים שהם לא... לא קיימים כשלעצמם, דברים שהם קיימים כשלעצמם ולא לעשות מעצמנו איזשהו דבר נוקשה אלא דבר יותר זורם זה הכל טוב ומצוין אם אנחנו מגיעים לזה ובדרך לשם כמה שיותר מודעות ‫כמה שיותר מודעות לדפוסים ש... ש... ‫שמפעילים אותנו. ‫במקום שאנחנו נחליט איך לפעול, ‫הדפוסים מפעילים אותנו. ‫ושוב, נקודת המוצא פה ‫או נקודת הקסם זה המודעות. ‫זה לראות ולהבין מה קורה ‫בכל רגע ורגע. ושוב, כרגיל, אם זה משהו שאנחנו מאוד קשורים אליו ושמפעיל אותנו בצורה אמוציונלית ושהוא מאוד, מאוד חשוב לנו, קשה מאוד לטפל בו. וגם לא רצוי לטפל בו כרגע בכלים האלה כל זמן שאנחנו עוד לא שולטים בכלים כמו שצריך. אז בואו ננסה לטפל בדברים קטנים, בדברים שהם קלים, כאילו יחסית, שהם לא... הרי גורל, לא מדובר בגורל שלנו ולא בגורל של, של, של יקירינו אלא נגיד בואו ניקח באמת שוב דוגמה מההפגנות באיראן, בסדר? יש שם הפגנות והתגובה הראשונית שלנו זה מצוין שיפילו את החומייני הזה כבר נמאס ממנו מה זה האיראנים על הגדרות וזה ואז אני יכול נגיד לשמוע את החדשות ולהגיד, נא, בעצם, הרי זה לא כל כך משנה מה אני חושב, נכון? בניגוד, נגיד, כאילו, לבחירות בארץ, שנגיד שיש לי איזושהי השפעה כשאני מצביע, על המאורעות באיראן ההשפעה שלי היא ממש מינימלית. אז בואו ננסה להסתכל על זה כאילו שזה... כאילו שאני גר ב... עכשיו אפילו בקנדה כבר אי אפשר להגיד, כי הם הפילו להם את המטוס, אבל <laughs> כאילו שאני חי עכשיו באוסטרליה, וקרה משהו באיראן, נו בסדר, מעניין, אני לא צריך... זאת אומרת, יש דברים למשל, רוב הדברים בינינו, 99% מהדברים שאנחנו מתעסקים איתם, הדעה שלנו היא לא כל כך חשובה, אבל אנחנו רגילים שצריכה להיות לנו דעה בכל נושא. עכשיו, נגיד שאני בעד ההפגנות האלה באיראן, ונגיד שכמו שהם רגילים, הם מכסחים את המפגינים, <אח> הורגים 150 אלף איש, והכל נהיה שוב פעם בסדר, אני יכול לסבול, נכון? אבל אם אני לא יחליץ <אז> להזדהה, עכשיו, אני יכול, זה לא שאני אומר שאני צריך להיות אדיש למה שקורה בעולם וכולי, אבל... אני יכול להחליט, אם אני מסתכל על זה, אני יכול להחליט איפה אוכפת לי ואיפה לא אוכפת לי. והרצוי, מבחינתי, שיהיה אכפת לך במקום שאתה יכול לעשות משהו. Yeah. כי אם שמה תשקיע את האנרגיה שלך, אז אולי תעזור. אם אתי מתנדבת במחסן ילדים yeah. בדרום תל אביב, yeah. אז זה בסדר, כי היא עושה משהו. ‫אם אני מתרגז על משהו שקורה ‫שם בצרפת, חבל, חבל. ‫את האנרגיה צריך להשקיע, ‫אני חושב, בדבר שאפשר להשפיע עליו. ‫ושוב, זה לא אומר שאתה אסור לך ‫או משהו כזה, ‫אבל תראה מה קורה לך. ‫אבל, עם... אבל זה סופר קצת ‫את העניין הזה גם של, של חמלה, ‫שאנחנו מדברים על העולם כולו, ‫על ההשפעה. כן. ‫ אומרת... כן. ברגע שאתה לא מתייחס למה שקורה כן. מהסביבה, כן, אז אתה כאילו לא יוצר את העניין הזה של הכללים והשיתוש נכון, שלכם. אבל ראשית כל אמרנו כבר שחמלה יש לה גם אלמנט של עשייה. זאת אומרת, אם אתה חומל על העני ה... שברחוב ואתה לא עושה משהו ל�... ל�... לטובתו, זה חמלה טובה בתור תרגול, אבל זה לא חמלה. החמלה האמיתית זה לא לחמול. אלא לעשות, לראות אם אתה יכול לעשות. אבל הרוח, ככה סתם. בסדר, בסדר, עכשיו שוב. שוב, נכון, נכון. עכשיו שוב, זה נכון שאני יכול לשבת ולהגיד מי ייתן וכל היצורים התבוניים לא יסבלו. מצוין. ועכשיו, איפה באמת אני יכול לעזור? בתוך הבית שלי. אז זה בסדר, עכשיו שוב. על מי אני, ראשית כל, על מי אני צריך לחמול? על המפגינים או על השליטים המסכנים שם? אתה יכול להחליט, תבחר צד. על העולם. מה? על העולם בכלל. על אלה שסובלים. כולם כולם סובלים. כולם סובלים. איזה עכשיו, באיראן, בטוח שהם סובלים יותר מהמפגינים ברחוב. מפגינים ברחוב מבסוטים, הם... עושים משהו. כן. אז לא חשוב, זה סתם, זה כבר באמת <אז> טוב, זה אבל, כבר... אבל זה נכון, חמלה זה דבר מאוד חשוב, אבל כיוון שאנחנו לא יכולים לעשות הכל, אז אנחנו צריכים, יש מי שיוצא ידי חובתו בזה שהוא מזדהה <laughs> עם המפגינים בזה או עם יושבי הפבלות בברזיל, ויש מי שעוזר למישהו שמסכן בנהריה. אז, אז זה, לא באמת, זה לא באמת מתנגש. חוץ מזה שאם אנחנו כבר בזה, שעל זה אני מאוד אוהב לדבר, אז אם אנחנו כבר בדברים האלה, אז הדבר הכי חשוב, או המעלה הכי גדולה בתוך הרביעייה של המטה, זה האופקה, זה השתוות הנפש. זאת אומרת, אם אתה מסוגל להסתכל במצב הזה בצורה הכי אובייקטיבית שיכולה להיות, אז אתה יכול באמת להחליט, ואז אתה באמת יכול לעזור. לעשות. ואם אתה כולך רותח על זה ועל זה ועל זה ועל זה, רוב הסיכויים שהאנרגיה שלך תלך על ההתרתכות הזאת, ולא על פעולה. ‫אז בזה... ‫-כמו שרופא, אסור שירחם על החולה ‫שהוא צריך לחתוך כאן. ‫אסור שהוא יבכה עם אורי דם. ‫כן, אסור ש... ‫-שהוא יבכה עם אורי דם. ‫דם או שהוא ירחם על החולה ‫שהוא צריך לחותך אותו בסכין מסכת. ‫כן, אבל... לא, אבל באותו רגע שהוא חותך בסכינות שלו, אני עושה דבר מאוד חשוב, עכשיו אני הולכת להציל את החיים שלו, סתם להציל אותו. אבל הוא רואה את את זה. הוא לא צריך לחשוב על החתך, צריך לחשוב על התוצאה. אני לא אשכח את השיעור הזה שפעם דיברת, ששום דבר בעצם הוא לא שלנו מקורי. שכל כן. מה שיהיה לנו נכון. זה מה נכון. שאנחנו ספגנו. כן. אין חדש תחת השמש, רק הווריאציות. ואני שואל את עצמי, כשאתה מדבר על כן. קרמה ועל תגובה ופעולה, כן. אם בעצם כל מה שלא נעשה זה בעצם תהיה תגובה. לא. לא. בוא נגיד ככה, גם, אם, גם אם אנחנו נתבונן. נחשוב, נ, נתבונן ונחשוב ונבחן את כל האפשרויות ובסוף נבחר איזושהי אפשרות, כן. זאת תהיה גם כן איזושהי תגובה ל, למכלול של... לא, ה... לא, זה תהיה תשובה לסיטואציה, שוב, תגובה... אבל, אבל אני אומר ש... לא, לא, לא, לא, רגע, אוקיי, רגע. אוקיי. אבל הטענה הבסיסית בבודהיזם היא שאתה כן יכול להתבונן. זה מה שאתה יכול לעשות. אתה יכול לעשות דברים בלי מודעות ואתה יכול לעשות דברים עם מודעות. זה הכל. שום דבר מעבר לזה אנחנו לא מתיימרים ואנחנו לא דורשים ולא שום דבר. מודעות שאתה מכניס לתוך המיקס הזה של מה שקרה ומה שאתה עושה, אתה מכניס פנימה מודעות, הדברים משתנים. עכשיו, זה גם, שוב, וצריך שוב פעם להבין רוב הסיכויים שגם אם תתבונן אתה עדיין תעשה אותו דבר, אבל אתה תעשה את זה עכשיו מתוך מודעות. אתה יודע, אתה יכול כאילו לדעת, אני יודע שעכשיו אני נמצא בדיאטה ואסור לי לאכול בלי דעת. ולמרות זאת אתה עובר ליד הדוכן ואתה אוכל, אבל אתה אוכל מתוך, אתה אוכל מתוך מודעות. עכשיו שוב, מודעות לא רק שהיא זה לא טוב במשך, המודעות, אני עכשיו החלטתי במודע שאני עושה את זה וזה, זה משהו לגמרי אחר, מאשר שאתה הולך בלי להרגיש בכלל ואומר זה וקונה וזה הולך, זה ההבדל הגדול, עכשיו הטענה היא שאם תעשה יותר ויותר דברים מתוך מודעות, האוטומט שלך הוא יהיה פחות ופחות אוטומטי ואז יהיה לך חופש, ובעצם מה שאנחנו רוצים זה חופש לבחור. אז, אז בוא, בוא תיקח, בוא תחזור רגע לשיעור הזה, שאתה אומר ששום דבר הוא לא שלנו, כן, ותבחר את לאור השאלה הזאת של מה שאתה מציג פה כן, עכשיו. כן, אז אני אומר, ברגע שאני רואה שזה לא שלי, <אז>, אז זה משהו אחר. אם אני חושב שזה שלי, אז אם אני רואה שזה לא שלי, אז ראשית כל, אין לי, יש פחות אה אה אה אה אליו. אני, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור, יש דמלו אומר שהוא הלך עם איזשהו חבר שלו והם עברו ליד עני והוא זרק לו חמישה, חמישה, לא יודע מה, פיזות, ואז הלכו ליד עוד עני אחד והוא זרק לו גם חמישה פייזוד, והוא אמר, תשמע, לימדו אותי שכשאני רואה עני אני נותן לו חמישה, חמישה פייזוד וזה, לפי דעתי זה דבר מאוד מאוד גדול אז הוא אמר לו, זה לא נדיבות אלא זה התמכרות לימדו אותך לעשות את זה ולכן אתה עושה את זה עכשיו, אם אתה עושה את זה, תמשיך לעשות את זה אבל תעשה את זה מתוך מודעות וזה דבר לגמרי אחר עכשיו נכון, לימדו אותך, אבל אתה תוכל, אם תרצה, תוכל להפסיק. זה כמו לא הסיפור לא. שהוא מספר, לא שהוא לא. הלך עם אבא שלו פעם, לא נחלתי. ואבא שלו נתן תרומה לאיזשהו עני, אה, לאיזשהו... זה היה בדיוק, הוא נתן תרומה לאיזשהו עיוור, אז הוא... <laughs> לא. לא זוכר איך הסיפור, זה נורא מצחיק, אבל אני לא זוכר. הוא עשה לו ככה. אה, כן, ואחרי זה, כשהוא נתן לעיוור נדבה, ואחרי זה הוא עשה ככה. אז אומר לו, הילד, למה אתה עושה ככה? הרי הוא עיוור. אז אולי הוא לא עיוור. זה מאוד מקובל. אז לעשות דברים מתוך מודעות, ומתוך ידיעה אפילו, שיכול להיות שמה שאתה עושה זה לא הדבר הכי נכון. אבל מתוך מודעות זה דבר אחר, ואפילו אם אתה יודע שאתה עושה את זה כי ככה לימדו אותך, זה דבר אחד, ואם אתה עושה את זה כי תחשב שככה צריך, זה דבר אחר. אם אתה עושה את זה בגלל שאתה יודע שככה לימדו אותך, אז אתה גם יכול לעשות אחרת. ואם אתה חושב שככה צריך, אז אתה לא יכול לעשות אחרת. אבל <אז אז> לפעמים כשזה מה שלימדו אותך, אז זה מה שצריך עד שאתה מגיע ל, ל, למודעות. נכון. אז מה שאני אומר, זה השאלה היחידה היא, בוא נגיד ככה, את הילדים שלנו אנחנו צריכים ללמד מה צריך לעשות. כן, כי הם לא יודעים. עניין של השקפה, כן. עניין של השקפה, ההשקפה שלי היא שאין ברירה, ואם ילד הולך עם מסמר לשקע אני אגיד לו, אל תכניס בבקשה את המסמרת לתוך השקע, מתוך, מתוך, כן. אל תרד לכביש. אל תרד לכביש בלי אף אחד, אפילו שאני נורא חופשי. אבל יש דברים שצריך ללמד אותם, וצריך ללמד אותם איך, מה אנשים חושבים. וצריך להתנהג מתוך מחשבה על זה שככה אנשים חושבים. זה לא אומר שהם צודקים, אבל הם צריכים לדעת מה אנשים חושבים. אני, למשל, אין שום סיבה בעולם היום, שאני לא אצא החוצה לרחוב ערום, אף אחד לא יכול להפריע לי. אבל אני יודע מה יקרה. ולכן אני לא יוצא, לא בגלל שאסור, לא בגלל שזה לא יפה, לא בגלל שזה לא בסדר, אלא בגלל שאני יכול לנחש מה תהיה התגובה. רק בגלל זה, לא משום סיבה אחרת. עכשיו, את הילדים אני צריך ללמד מה כל האנשים חושבים. עכשיו, ש... ואין ברירה, אם אנחנו... ואתה מלמד אותו מה כל אחד חושב, אבל אז אתה מצפה מזה שהם יעצבו לעצמם את הדרך שלהם לחשוב, או שהם ילכו ירחו... כמובן. המוני בטח שלא, <laughs> זה כבר מוכח שלא, <laughs> אבל, אבל, אבל כן, אבל אני רוצה להגיד משהו טיפה כאילו קדימה. את הילדים אנחנו צריכים לחנך, זה התפקיד שלנו. אנחנו חייבים לעשות את זה, זה לטובתם. השאלה רק, וגם אותנו חינכו, okay. וההורים שלם חינכו אותנו מתוך הרצון הכי טוב שיהיה לנו טוב. השאלה היחידה זה מתי אנחנו מתבגרים, אנחנו, או הילדים שלנו. מה זה נקרא להתבגר? זה נקרא להתחיל לראות שזה וזה וזה וזה וזה, וזה לילדו אותנו, וזה לא אומר שבגלל זה אנחנו צריכים לעשות את זה. זה גם לא אומר שבגלל זה אנחנו צריכים לא לעשות את זה. אבל יש נקודה מסוימת שבה אנחנו, גם הילדים שלנו, באסוף הרגעת הילדים שלנו, אנחנו צריכים להתבגר ולהבין את זה ואת זה ואת זה לימדו אותנו, וזה בסדר, לימדו אותנו כי רצו את טובתנו. אבל היום, בסיטואציה הזאת, אני כבר לא חייב להתחשב בזה, זה הכל. זה נקרא להתבגר, לעשות מה שבאמת מתאים לזה, ולא דווקא מה שלימדו אותנו. עכשיו, אין ברירה. הילדים הם, הם, צריכים, הם צריכים לגדול בסביבה אם הם היו חיים, אנחנו והם חיים ביער אז קדימה תעשו מה שאתם רוצים אם יש ילדים אחרים ועוד יותר גרוע אם, אם, אם יש מבוגרים אחרים הם צריכים להבין מה התוצאות <laughs> האפשריות של המעשה שלהם ולדעתי הם אפילו לא נמצאים בשלב כזה שהם באמת יכולים להעריך את זה כמו שצריך רק בגלל שהם קטנים, לא בגלל שהם טיפשים רק... אין להם ניסיון, זה הכל עכשיו, כשאני אה, אה, יוצא לכביש אני עולה על הכביש ואני נוסע בצד ימין למה אני נוסע בצד ימין? אפשר גם לנסוע בצד שמאל, יש שם גם כביש אבל אני יודע בדיוק מה יקרה אם אני אסע בצד שמאל של הכביש פשוט יתרסו אותי לא בגלל שיותר נכון לנסוע בצד ימין, אלא בגלל שכולם נוסעים בצד ימין, זה הכל. עכשיו, נגיד שעכשיו יום כיפור, ויצרי גבר עליי, אז אני נוסע, ואני עם אפניים, בסדר? ולא עם אוטו, אני אסע בצד שמאל דווקא. למה? כי לא יקרה כלום. זה בסדר, זה לא, זה, זה לא שאי אפשר, ולא זה נכון וזה נכון, אלא ככה החליטו שבימי חול כל הנכוניות נוסעות בצד ימין, זה הכל. לא יותר מזה. עכשיו אני צריך בפירוש ללמד את הילד שלי, בבקשה תיסע בצד ימין. אל תעיז לנסוע בצד שמאל אם זה לא יום כיפור. גם ביום כיפור כבר אפשר. בדיוק, אבל אני צריך ללמד אותו מה יקרה אם הוא ייסע בצד שמאל. מותר לך. אבל לילד אני לא סומך, הוא יכול לבדוק אם אני צודק או לא. אז אני אומר לו ככה. עכשיו, ברור, אני אגיד לו את זה בעדינות, ואני אגיד לו את זה ברוך, ואני אגיד לו בזה, אבל עדיין יש דברים, כמו עם המסמר בתוך החשמל, וכמו, לא יודע מה, לא לקחת סוכריות מאנשים מבוגרים שהוא לא מכיר, שלא, אין, אין, אין, אין מה לעשות, צריך ללמד אותו את זה, למרות שזה כאילו נגד החופש שלו. אבל מתוך ידיעה, ואם אני מאוד רגיש, אז אני יכול לראות מתי אפשר... לפתוח לו קצת את ה... את ה, את, את, את, את ה כן, דברים. כן. או להגיד לו שיש עוד אפשרות, אם אני לא חושש שהוא כזה מינשמנטריק, שהוא ינסה את האפשרות השנייה רק בשביל לנסות אותה, ואני יכול להעריך מה יקרה אם הוא ינסה אותה. אז אני, אם הוא כזה, אז אני לא אגלה לו אפילו שיש עוד אפשרות. אם הוא לא כזה, אז כן, אני אגיד לו בשקט. תשמע, אתה יודע מה, אפשר ככה, תעשה <מת> את זה אם אף אחד לא רואה, אבל... ‫אל תעשה שיהיה לך זה, ‫שיהיה לך לא נעים וזה, אבל אפשר. ‫אז זה, כן. ‫-פעם למדתי שזה נקרא ‫השתרשרות. ‫-כן, מה? ‫מה שאמרת עכשיו, ‫לחיות לפי הנורמות של החברה, ‫איפה שאתה נמצא. ‫אבל היום, וכל חברה שונה ‫מחה מהשנייה, ‫בוא נאמר שאותן הנורמות האלה ‫שאנחנו מלמדים, ‫זה פשוט להש... להשתרש. להשתרש. אה, כן. להשתרש. כן, כן. להשתרש באדמה. כן, כן, כן, כן. מה אתה חושב על זה? שוב. למה הנורמות האלה זה רוח? בוודאי, בוודאי. עכשיו אני יודע, אני יודע שזה הכל מוסכמות. זה רק מוסכמות, אבל זה לא אומר שאני יכול להתעלם מהן. אני צריך לדעת אותם ולהחליט במודע אם <laughs> אני לא הולך איתם. לא... כן, לא כן, כן. כן, אבל זה לא אמת. אבל אני רוצה לחזור למה שאמר רפאל. לא כן. היות ואני זה לא אני. כן. זכרתי שהרמב״ם אמר במורה נבוכים. כן. שאדם חולה, כן. לא יכול להגיע לאמת. כן. עכשיו ניקח דוגמה. אחד לא סובל מלחץ זמן מאוד גבוה. כן. בחורף, בוא נאמר, ישו את זה מאוד מאוד חזק, בקיץ קצת פחות. כן. ואז יש לו כל מיני תופעות לוואי. זה כבר לא המייד ששולט, כמו שאתה ביקשת. כן. התבוננות במצב, ואז אני לוקחת לי את ההחלטה כן. הנבונה ביותר. זה משהו כימי שמתרחש. כן. מה אני עושה? ‫אבל מי אמר שצריך לחשוב משהו? ‫לא, אבל הרמב״ם גם, הוא אומר, דבר ראשון, ‫הוא אומר, יש... היה ראשון, ‫ש... בין הגוף והנפש. ‫אם כבר מדברים על זה... ‫אבל אני עכשיו לא עניתי. ‫איך פותרים את זה? ‫מה? ‫איך הרמב״ם מסביר שבן חולה ‫לא יכול להגיע אליו עצמו? זה תכף, זה תכף, אבל בואי נתחיל עם זה, תראי, הוא אומר, הוא הראשון, זאת הייתה פסיכולוגיה, הוא הראשון שנתן את התיאוריה שהאדם הוא עשוי ניהוף ונאפס, לא נכון, את הרפואה שלו הוא לקח מגלנוס. אולי ביהדות הוא הראשון, אבל, לא, הוא אומר דבר כזה, תשמע, הדבר הראשון אתה צריך להיות, זאת אומרת, יש דברים שהם בסיס, זאת אומרת, אתה צריך להיות בריא בשביל שיהיה לך בכלל את ה-attention span בשביל לעסוק בדברים האלה, זה כמו שאתה צריך שיהיה לך אוכל, קודם תשיג אוכל, אחרי זה תלך לדאוג לנפש שלך, גם בגזור, כן, ומה שהוא אמר בעצם זה שהמצוות, חלק מהמצוות הוא בעצם בשביל לעדן את האדם לעדן בעין, <קק> שלא הוא יאכל יותר מדי, שלא הוא ישגול יותר מדי, שלא הוא יתפרע יותר מדי, ואז כשהוא יהיה במצב שהוא פחות או יותר מאוזן, אז הוא יכול להגיע בכלל לרמה הבאה, כי אין לו מה לשאוף בכלל לרמה הבאה בלי, שהוא, בלי שיש לו את הצרכים שלו. אז לזה הוא התכוון. עכשיו אם מישהו, לא יודע מה, הוא חולה אנוש, והוא בזה, אומרים אל תחכה ליום המוות שלך בשביל לתרגל למות. תתרגל את זה כל זמן שאתה יכול, כשאתה שקט, כשאתה עוד לא שמה, ואז כשתגיע לשמה הכל יהיה בסדר. ככה. שמה זה כבר מאוחר מדי. אז אותו דבר זה, זאת אומרת, ברור שכשאתה חולה אז אתה חולה, אתה מסכן, אתה אין לך זמן בשביל הדברים האלה. או להפך, דווקא יש לך זמן. אבל, כן, ומה, מה, מה, מה, המילה עצמה חולה, כן, לא, לא, בכלל לא מתאימה, כי בן אדם יכול להיות, לא לשיקול יותר מדי, ולא לאכול יותר מדי, כן, יתר הדברים בסדר, ועדיין שיש לו, סרטן במשך עשרים שנה, כן, כן, וזה בהחלט מחלה, כן, וזה לא יפריע לו לחשוב, נכון, ולגן על האמת, בסדר, אוקיי, מדובר על מחלות שהן מפריעות וזה, אבל מה שאלת קודם? זה מה שרצית להגיד, אני עדיין בהבדל בין ריאקשן לריספון, חשוב מאוד, אני אומר שגם כשאתה ברמה גבוהה של מודעות, ואתה צריך לבחור את הדרך הפעולה שלך, כן. אתה תפעל מתוך אה, סדרה של אפשרויות שמוכרות כן. לך, כן. ואתה תפעל <אז> על פיהם, אוקיי. וזה בעצם, לא, שנייה שנייה שנייה, <אז> ולמרות שאתה פועל <אז> מתוך מודעות, אתה תפעל, אה, זו תהיה תגובה, אוקיי. זה, זה מה שאני אומר, ועכשיו <אז> אני אומר, אם בן אדם הוא באמת ברמה שמודעות מאוד גבוהה, כן, אז כן. הוא יכול לבחור, ליצור איזושהי פעולה חדשה, חדשה שהיא לא מתוך רפרטואר התגובות חדשה. הקודמות שהיו לו, שמתאים שמת... לאותה, אבל... לאותה, לאותה סיטואציה. כן, אבל בואו נדבר עוד פחות, ברמה פחות גבוהה. על מה אנחנו מדברים בעצם? על, אנחנו לא מדברים על, על חוסר חופש לעומת חופש, אנחנו מדברים על דרגות חופש. עכשיו, מה זה עוד דרגת חופש? אם במקום פעולה אחת יש לך שלוש אפשרויות, אתה עוצר רגע ואז אתה נזכר שיש לך שלוש אפשרויות, כבר יש לך דרגת חופש. כן. הרבה יותר גדולה. אבל גם, אבל גם כן השלוש... אז השלו... אתה אומר שגם השלוש האלה הם פרפרטואר נתון. בסדר. כן, כן, אבל, כן. אבל אתה מבין שזה משהו לגמרי אחר. לגמרי. עקרונית כן. אחר. כן. עכשיו, מהשלוש האלה, אם אתה באמת זה, אז תעשה שלושים. אני רוצה לספר ולשתף גם, גם כן במשהו. כן. מאוד חשוב, כאילו, בעבר קראו לי רפי. כן. ובמהלך החיים בכללתי השמיעו רפאל והשרשתי את זה. כן. ו... הכל גדול. כן. <laughs> ואני... <laughs> ו... ואני מתמודד הרבה פעמים <laughs> עם הסיטואציה <laughs> כן. שאנשים קוראים לי רפי. <laughs> כן. ואז התגובה הראשונה שלי, אני אומר להם, סליחה, השם שלי רפאל. אתה מכיר את הבדיחה על הפיל והנמלה? את זה, כאילו, רפי, ואני אומר ואני כבר ניסיתי את כל רפרטואר התגובות שיש לי. כן. אבל ניסית לא להתמודד עם זה? ורק לאחרונה הנחתי לזה. בדיוק. לא להתמודד. בדיוק. כן. נכון, למה? פשוט אני אגיד לך למה. אז יש סיכוי גם שיוצאים. הרבה פעמים, כאילו, למה? מה אתה אומר? לא. אלא ארגיז אותך שאתה לא מגיב. הוא לא מתגייס, הוא לא מתגייס, הוא לא מתגייס, אבל הספקטרום, כאילו החשש שלי זה שאם מישהו קורא לי רפי ואני אניח לו, אז שגם אחרים יתחילו לקרוא לי רפי. אתה רואה, זה בעיה שאתה יצרת. כי לאחרים אתה כן תוכל להגיד. אבל הוא קורא לך ראפס, גם אני רוצה... לא, לא, משנה. אתה רוצה רצון קביל בלב חזות. זה רשות מיוחדת שאני נותן לאיקס, לא לאף אחד. אז הסיפור זה על והפיל, שהלכו ביחד, ואז הפיל אומר לנמלה, אה, השם שלנו אותו דבר, מתחיל באותה אות. איך יכול להיות? לי קוראים נמלה, זה מתחיל בנון, ואתה פיל, זה מתחיל בפה. כן, אבל השם שלי זה ניסים. ‫הייכל. ‫-אה, ממש. ‫חבל שלכם, לא שמעה אותך קודם, ‫זה עוזר לי. ‫מה? אה. אז ספרי לו בבית. ספרי לו, אבל זה לא עזור לי. זה כמו עם הרפי. אורנה, אורנה. הוא היחיד שקורא לי אורנה. הוא היה שם ספר לכולם. אז לך בעיה שם ספר לכולם, וכולם שמכירים עכשיו, כאילו זה דרך חמי, כולם ממשיכים לקרוא לי לפי מה שהוא קורא. אז זה משנה. זה כמו שאני עושה. מעצבן לשיעורים. קשה לשחרר את זה. קשה לשחרר את זה. לא, פשוט אמנעים. אני שמחת שיש לה שם אחר ביטו, לא אותו שם, בכלל אני זוכרת. אז מה אני אקל, מה אני אומרת? סליחה, כל שנה יש לי אחת שזה יהיה שלב שאני משבש את שמה. ואז זה בסדר. לא, זה יש שיבוש, ויש עניין שזה... החלטה. להתמודד עם משהו מכוון. נו שורות. נו, בסדר. אבל אנשים מאוד רגישים, מעניין. מה, כן. הם קוראים להם את זה. כן, כן. אבל הם בגיל 17, אתי, וכשישהו קורא לי אסתר, כאילו, כולים אנשים בדרך כלל מכבדים את זה, לפעמים יש להם איזשהו קטע, כאילו, טועים, אה, מה אכפת לך, רבי יותר נוער, כן. והם את זה, כן. גם לי החבר'ה מהגרינות קוראים לי פסמניק, אז מה? אני מבין שזה על הכיפה. מה? שם של חיבה זה פחות... לא, זה שם של שלי, אנחנו קוראים בבית, כן. החלפנו אותו. אז מה אכפת אני יודע שזה רק... גם רגע פסמניו, כבר היו רגע פסמניו. אותי בשם הקודם. לא, לא. זה מה אלה שהגיעו לארצה. כמה פעמים החליפו להם את השם? לי החליפו ארבע פעמים. וואלה. אתה לא מאמין. פעם אני אספר. רגע, מה, הגיע הזמן? לא, הארץ. פקיד של הסוכנות, בית ספר. טוב, אז לפחות על הקרמה עברנו. בסדר, אנחנו בסדר.